Външни състояния и вътрешни условия Беседа от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 18 юли 1934 г. в София Отче наш Размишление Ще ви прочета само няколко стиха от Евангелието на Йоана, 14 глава от 25 стих до края. Това е за размишление през седмицата. Прочетоха се темите любовно писмо. Има нещо, от което човек винаги се смущава. От това, което не знае. Но от това, което човек не знае, оттам идат всичките блага. А пък от там, което знае сега на Земята, идат всичките нещастия. На пръв поглед това е един контраст. Ще кажете как така? От кое произлизат всички нещастия на човек? От това, което знае и може да направи. Често това, което знаеш, не можеш да го направиш, а пък това, което не знаеш, не го правиш. Например, вие сега ядете, но знаете ли и кои са последствията от яденето? Вие ядете и казвате От баща ми и от майка ми остана. Ядеш и казваш Да става каквото стане. И си излизаш по работа. Няма защо да знаеш, когато идеш на онзи свят, какво ще бъде там. Няма нужда да знаеш, когато си едно малко дете, каква служба ще вземеш, когато свършиш гимназия или университет. Или като малко дете, няма нужда да знаеш, като свършиш по музика, какъв ще бъде първият ти концерт. Няма нужда да знаеш тези работи. Защото ако ти знаеш, ще ти напокостят ти ще почнеш да мислиш за тези работи, а пък те я стана, тя не. Според твоето състояние сега, ако ти почнеш да мислиш как ще свириш, ще си повредиш. По-добре е сега да учиш, да свириш. Ако всичко знаеш, ще загазиш. Има неща, които не могат да се знаят. Вие вървите по един път. Вървите 10 пъти по него и знаете всичко. Но ако продължиш този път още 100 км, тези други 100 км, които не ги знаеш, ще ги научиш. А пък друг някой, който е пред тебе и който ги е изходил, той ги знае. Та всеки изходен път е незнаен. Има неща, които не си изходил и не ги знаеш. Едно дете, което е минало по един път, ще знае повече от един учен човек, който сега учи нещата. Да учи света по карта е едно нещо, а пък да го извървиш е друго нещо. Като учиш по карта и като учиш действителността, каквато си е тя, ще намериш Едно голямо различие. Някой от вас казвате. Говори ми истината. Истината не може да се говори. Съществува изречение. Истината е горчива. Истината не може и да се вкуси. Горчиви неща са тези, които се едат, а пък истината нито се яде, нито се пие, как ще бъде тогава горчива? Но казвате, истината е неразбираема. Няма какво да я разбирате, защото това не е книга, която да разгърнеш и да я прочетеш. Последното е пак материално нещо. Искаш да я прочетеш и изведнъж после два пъти, три пъти и прочее. Но представете си едно нещо, което нито с числа да се изрази, никаква форма няма. Какво ще прочитете? Представете си едно нещо, което е светло навсякъде, където и да ходиш. Няма да намериш никакво различие. Светлината е еднакво силна. Какво ще кажете след като се върнете от такъв един свят? Ще кажете, светлината е навсякъде. Ще ви кажат, кажете повече. Вие ще кажете същото. Когато вие дойдете в съприкосновение с истината и искате да кажете нещо за нея, можете да кажете, много е широка истината, светло е там, нищо повече. Човек, който е намерил истината се отличава с едно качество. Той е свободен. Всякога е свободен. Под израза «всякога» ще подразбирате следното. До толкова доколкото е свързан с нея. Всякога, когато ти си в контакт с нея, ти си свободен. Според степента на вашето съприкосновение с истината е и вашата свобода. Някой път си неразположен духом, не можеш да ядеш. Това значи, че не си в съприкосновение с истината. Казваш Чувствата ми са накарнени. Не си в съприкосновение с истината. Казваш Тази работа не я разбирам. Не си в съприкосновение с истината. Казваш Условията са такива. Не си в съприкосновение с истината. Вие трябва да имате една философия. Условията това са само най-външната страна на живота. Важни са вътрешните състояния на човек. Ако ти не разбираш своите вътрешни състояния, ти не можеш да използваш външните условия, понеже всяко външно условие има отношение към едно Вътрешно състояние. У вас има такива чужди работи, с които се спъвате. Взел си 10 000 лева чужди пари на заем и казваш Много мисля. За какво мислиш? Мислиш за чуждите 10 000 лева, как да ги платиш. И 20 години мислиш как да изплатиш 10 000 лева чужди пари. И казваш много научих. Какво си научил? Как да изплатиш 10 000 лева чужди пари? Нищо не си научил. Това са мои разсъждения. Какво вие разбирате, то е друг въпрос. Вие мислите, че знаете. Много хубаво. Животът всякога показва, че малко знаем. Имаш една раница, снемеши от гърба си. Това е, което си научил. Усещаш, че си свободен. Като изплатиш 10 000 лева, чувстваш се свободен. Какво иска да ти каже животът? Не ти трябва чуждите 10 000 лева. Защо? Ти си един царски син. Не ти трябва като син на един богат баща да ходиш и да вземаш пари заем. Баща ти не позволява да ходиш да вземаш пари назаем. Ако нямаш, пиши му да ти прати пари. Ако нямаш пари, издържи До кога? Докато баща ти спрати пари. Ще кажеш. Това е вече традиция да се вземат пари на заем. То е друг въпрос. Традицията това е обикновения живот. Но в истинския живот не се позволява да си туриш една ненужна мисъл, едно ненужно желание или една ненужна спънка в живота. Ето една фигура много проста. Тези работи са прости и понеже вие се занимавате с философски работи. Вие се занимавате с въпроса кога ще се оправи светът. Светът никога не е развалян и няма какво да се оправя. Това е първото твърдение. Кога ще се оправи светът? Това е един въпрос, който не е бил зададен на място. Дето казвате, че светът се е развалил, това е твоето субективно страдание. Разил, развалил се е твоя вкус и казваш, кога крушата ще стане сладка? Тя е горчива. Когато вкуса ти стане добър, ти казваш, светът е станал лош, развалено нещо има в тебе. Казваш, светът се е подобрил. Ти си станал по-добър и затова виждаш, че светът се е подобрил. Отвън няма подобрени. Ти казваш, няма не виждаш лошото в света. Какво лошо виждаш? Ти виждаш една лоша постъпка, никакво лошо не си виждал. Сама по себе си мечката лоша ли е? Тя като дойде при децата си, те я галят, милват я, а пък вие се плашите от нея. Ако някой човек дойде в меча форма и ти даде 10-20 хиляди лева, най-първо вие се плашите. Първият път ви донесе. 5000 лева, втория път 10 000 лева, после 15, 20, 30 000 лева. Как мислите? Мечката ви става много приятна, нали? Дойде една красива форма и първия път вземе 5000 лева, втория път 10 000, после 15, 20, 30 000 лева. Нали тази форма става опасна за вас? Та да най-първо вие не знаете какво се крие в една форма. Вземете един човек на лице. Срещаме един човек и се поусмихне малко. Забелязвам на краищата на устните му една особена усмивка. Сега няма какво да ви разправям и в тази усмивка аз чета следното. Много съм смятал като тебе. Такива съм ги смятал, смятал, искам и тебе да сметна. Поусмихне се той. Казвам, това е негово субективно схващане. Със своето усмивка той иска да каже, такива будала хора аз съм ги смятал. Аз ставам много сериозен и казвам, ти десет пъти може да си ме смятал, понеже бях глупав, и тъй като станах умен, не спадам към категорията на тези, които можеш да смяташ. Сега съм едно голямо число и ти не можеш да ме мръднеш от земята. Моето относително тегло се е изменило. Едно време земята беше толкова малка, колкото едно зрънце че и децата си играеха с нея. Децата хвърлиха като мека топка земята. А пък сега върху топката отгоре живеят и не могат да я мръднат. Какво ще кажете на това? Имате една малка искрица огън. Вие си играете. Туряте тази искрица на едно място, гдето тя се разгорява. После идва голям огън и вие си плюете на петите и бягате. Един лъв преследвал един пътник в пътя му и му търсил колая. Наплишава го. Човекът няма никакво оръжие. Имал само един кибрит. Но идва при една голяма суха трева. Изважда кибридът, дряска една клечка и запалва тревата. Вятърът отива към лъва и лъвът избягва. Сега човекът се смее и казва. Едно време аз отстъпих, а пък сега ти. Кое накара лъвът да отстъпи? Огънят. Ще ви направя сега една аналогия, едно сравнение. Кой е този лъв, който ви гони? Той е дяволът. Дяволът е тръгнал по диреви и върви стъпка по стъпка и наблюдава. И какво ви трябва? Една кибрите на клечка ви трябва. Дяволът има козина. Като драснете кибритената клечка, тогава дяволът ще изпяга. Но, вие не си запалвате клечката гибрит, но сядате да говорите на дявола, казвате му. О, дяволче, нали виждаш, че аз съм млад? Господ е създал света, аз съм Божи син, аз искам да си поживея. Дяволът се смее и казва, Чакай, чакай си, не Боже! Аз ще ти опитам месцето. Дръсни му кибрита и нека да става с козината му каквото стане. Нека да стане на дявола таба на ковет. Тоест да си плюе на петите и да бяга. Защото ако не стане на дявола таба на ковет, на тебе ще стане таба на ковет. Какво ще кажете на това? Ще отстъпиш. За човека, който не разбира страданията, те носят смърт. А пък за човекът, който ги разбира, те носят живот. Човек, който не разбира радостите, те му носят нещасти. А пък човек, който разбира радостите, носят му живот. Радостта носи живот. Защото за да оздравее човек от каквато и да е болест, трябва да почне да се радва. Да пее. Имате 41 градуса температура. Почни да пееш. Температура, температура, температура, температура. Ти седиш и проливаш 4 реда сълзи. Имаш 41 градуса температура. Мислиш, че ще умреш. Казваш, че не знаеш да пееш. Ще се научиш да пееш. Дали право пееш? Ако оздравееш, право си пял, а пък ако не оздравееш, криво си пял. Като пееш на температурата и тя се премякне, пял си хубаво. Какъв так ще вземеш и какъв тон ще вземеш? Детето не казва, оле ли е ниско, а високо. Възрастният има друг тон. Той обича да взема ниско думата Олеле. При високото Олеле на детето болестта по-лесно бяга, а пък при стария не знае дали е взел правилно или не. Правилният тон на Олеле е следният. Учителят пее високо. Смях в залата. Човек всякога се смее от незнание. Всякога незнанието произвежда смях от човек. Човек може да се смее върху това, което не знае, а пък относно това, което знае, става много сериозен. Водят те някъде. Не знаеш? Радваш се. Но ако знаеш, че те водят на бесилка, веднага ще станеш сериозен. Всякога незнанието произвежда по-голяма радост, отколкото знанието. Водят те някъде да те бият. Можеш да имаш най-модерни дрехи, можеш да имаш наука, но какво те чака? Дърво. По тези и новите дрехи ще почнат да се слагат удари. По-добре към щастието с съдрани гащи, отколкото с модерни дрехи към нещастието. Това е правилото. Предпочитам по-добре с съдрани гащи, с и бос към щастието, отколкото с модерни дрехи, с хубави обуща, с шапка, но към нещастието, към плачи скърцане с зъби. В невидимия свят ще ти кажат, как искаш да те заведат при твоя господар, облечен или бос? Щом искаш да бъдеш облечен, хубаво, модерно. Ще има дърво, бой. А пък, щом кажеш бос, тогава ти бъди уверен, че щастие те чака. Аз съм давал този пример. Един велик художник намерил едно малко дете. Този пример има разни издания. Едни казват, че това станало в Рим, други казват, че е станало в Лондон, а трети и в Египет, четвърти в Париж. Да кажем, че е станало в Лондон. Един велик художник в Лондон, като ходил, искал да намери едно бедно дете, дрипаво лондонско дете. Искал да го нарисува за спомен от Лондон. Като вървял из Лондон, видял едно дете от окъсано. Да, му картичката си им му казал – Утре ще дойдеш при мене, на коя си улица. Детето, като вижда човека добре облечен, взема му картичката. И детето отива при своите познати да му дадат по-хубави дрехи и така се представило пред художника по-хубаво облечено, като мислило, че ще се оправят работите му. Художникът му казал – ако исках такова дете, ще намеря много. А мене ми трябва да те видя такъв, какъвто те видях. Сега изводът следния. Вие искате да отидете при Бога с вашето знание и казвате Му. Господи, ние идем със знанието си. Господ ще каже. Аз ви искам такива, каквито сте. Срещат се двама. Единят богат, хубаво облечен, говори за любовта, говори как поетите възпяват любовта. Цитира стихове, еди кой си автор, какво написал за любовта. Един пътник е седнал близо до тях и нищо не говори. Слуша. Първият казва. Хората записали за любовта, знаете ли какво нещо са писали. Вие... Нищо не знаете. Вие сте още невежи. И той ги поглежда надменно. Другият казва на пътника. Понеже онзи казва, че много работи са писали за любовта, аз искам да ви заведа вкъщи да видите какво е написал един. Жена ми е написала много хубава поезия. Тя е поетеса. Прегват да видят поетесата. Влезли в къщи и жената поднесла на трапезата хубава чурба, добре изпечен хляб, много хубаво опечена баница. Започна ли с чурбата? С любовта. Да. Като дошли до баницата, това е силната строфа, най-високото място на гамата. И този път ни казал. Много съм благодарен от стиховете на вашата възлюблена. Сега. Всички трябва да имате нещо опитно. Една хубава мисъл, която можем да пратим в света, това е една опечена баница. Това е любовта. Човек може да бъде много хубаво облечен, ти може би му завиждаш, но нямаш никакво отношение към него. А пък човек може да е със късани дрехи и да ти помага. Ако онзи с хубавите дрехи можеше можеш и вътре да е така, да помага, от това по-хубаво няма. За предпочитане е външно човек да не е така облечен, но вътре да има добри условия. За предпочитане са вътрешните състояния пред външните условия. Та за това ние препоръчаме най-първо животът отвътре да се измени, не да се измени, но вътрешните състояния трябва да се разберат. А пък те ще се разберат, като започнете със следното. Трябва да любите. Да дадете нещо от себе си, нищо повече. Добрият живот започва с това. Първото нещо на съзнателния живот започва с даването. Какво ще дадете? Ще дадете както на този пътник. Пътникът ще го заведете и ще му дадете баница. Може да му поднесете и една печена кокошка. Една ябълка и една печена кокошка. Една круша за мен е печена кокошка. Децата с мляко се хранят, а възрастните с твърда храна. Сега ще оставим тия философски въпроси за вегетарианството и месоядството. Този въпрос е малко непра... неправилно подел. Не, че е грешно да се яде месо, но при сегашните условия месото съдържа най-силните отрови. Нищо повече. Месото е отрова. Няма да го ядеш. А пък растителната храна съдържа елементите на живота. Храната е само един проводник. Ще дам пример за такъв проводник. Аз идвам до едно копче. Ако го бутна, веднага се постига целта. Например, да кажем, вземам един асансьор. Бутнеш копчето, повдига се. Бутнеш пак, слиза надолу. И в този случай, като бутнеш, от вас ли слиза тази енергия? Не, вие сте само едно условие. Като бутнеш природата, веднага ще изпрати своята енергия. Храната като влезе във вас, тя само бута едно копче, а пък от друго място иде силата. През време на ядене имате най-малко и други 20 обяда през, чрез дишането. А пък колко мисли и чувства ще минат през това време през тебе. А пък и те са процеси, които носят живот. Казвам. Според както мислиш или както чувстваш, такава ще бъде и храната ти. Един учен човек ще каже. Хранителността е в храната. Това е прието, така е. Но ако ти не мислиш и не чувстваш добре, ти не можеш да възприемеш тази хранителната част, която е в храната. Вашият организъм не може да я възприеме. Можете да произнесете думите «Бог е любов», но това е само натискането на копчето. Ако вие като кажете «Бог е любов», не натиснете. Вие нищо няма да разберете. Вие в дадения случай ще разберете ли какво нещо е любовта? Има много опасни опити. Най-опасните същества на Земята, като кобра, тигър, имат известни места и ако ги путнеш там, ще се измени тяхното естество. Но докато го путнеш, то може да те охапе. Преди да те охапе, ако го бутнеш, веднага в кобрата ти събуждаш божественото. Значи тя се от... обсебва от любовта. Ако в дадения случай ти можеш да бутнеш едно същество, за да видиш добрата страна в него, това същество не може да ти направи никаква пакост. Ако не можеш да бутнеш там, то кобрата може да те ухапе и след няколко минути ще свършиш. И казвате Защо Господ е създал така света? Аз не знам защо Господ е създал така света. Че е по-ужасна кобра от дявола има ли? И постоянно тази кобра от години работи и къде не се е намесила, в кой дом не е влязла, кого от вас досега не е охапала? Има ли някой от вас, който да не е охапан? И колко рани имате? И след като ви охапят от невидимия свят, постоянно тичат при вас да ви помогнат. Като ви охапи дяволът, дойде някой ангел или някой повдигнат духи и намаже раната. И на друго място пак те клъвне дявола и всеки ден има мазане. Бъдете внимателни. Не ходете по пътя на кобрата. Кое е умова, което привлича един бълг при овцете? Когато овцата е масна, угоена, бългът я търси. Но ако овцата е хилава, бългът я побутне и нищо не й е казва. Щом сте богат, дяволът ще ви намери. Вие сте човек за ядене. Щом сте много учен също, Дяволът яде учените хора. Гълта ги на общо основание. Щом си много добър, дяволът пак обича да гълта такива. Той те търси. Но щом си хилът, дяволът казва Не бива да го гълтам. Той е много практичен дявол. И апостол Павел е казал философски. Господ му е казал Моята сила се показва в твоята немощ. Ти си немощен и оставаш силният, мощният да уреди работите. Дадения случай. Всички тия неща вие сте ги слушали. Това е едно ново съчетание, Турено. И след като ме слушате, като излезете, пак ще почнете вашата стара песен. Ти казваш Трябва да обичаме Но след като излезете пак ще запеете старата песен Имаш един само и казваш Този хляб ни е за два дена Срещнеш един пътник и ти, който имаш хляб, казваш му Нямам Този, когато срещаше от добрите Но срещнете един разбойник и не казва, имате ли хляб, но ти казва, стой, дай турбата. При първия случай вие сте господар. Първия човек ти казва, нямате ли нещо в турбата? Значи най-първо ви среща свободният и ви казва, имате ли нещо в турбата? Но втория път ви среща разбойник и ви казва, дай турбата той ще провери, че лъжете и понеже ви щади труда, ти ще носиш празна турба. Понеже си казал на първия това, което не е вярно, сега да носиш турбата такава, каквато е според думите ти. Понеже си казал, че нямаш нищо, сега като ти вземе разбойникът хляба, тогава това ще стане вярно. Когато не можете да направите едно добро нев... на време, Непременно трябва да знаете, че злото ще дойде. Ще дойде втория и ще дадеш това, което имаш. По този закон се сменя и вашето състояние. Вие искате да обичате някого, но търсите някого, който да съответства на вашата обич, да е красив, да е хубаво облечен. И докато го намерите, вие изкупвате вашите чувства. Вие вървите по пътя. Къде можете да покажете вашата обич? Вие мислите да държите някоя беседа на хората, а пък виждате, че една мушичка се дави. Оставете другите работи и проявете любовта към тази мушичка. Вземете я на една сламка, поставете я отгоре върху някой цвят, погладете я и да ви е приятно. Кажете си. Не е ли хубава тази форма? Тя има живот, тя има някаква идея, тя търси нещо. Тази муха, защо се дави? Аз да ви кажа. Тя отиваше по любовни работи и по една несрета, като не намерила този, когато обича тя, почнала да страда. Тия дигни и я тори върху цветето. Именно върху това цвете отгоре и нейният не е възлюбен. Тори е там. И ти ще се порадваш и ще добиеш едно ново познание, защото върху всяка форма, която е създадена, е отпечатана Божията воля. И ти може да си в положението на една муха, която се дави. И някой ангел да те спаси и да те постави на сигурно място. Та. Онези от вас, които искат да прогресират, научете се да обичате Бога вътре в вас, за да оправи живота ви. Щом речеш да се усъмниш, кажи си. Понеже Господ е вътре в мен, никакво съмнение. Тори вярата вътре в себе си. Ти си един господар, да кажем. Так му са дошли работници при тебе. Ти искаш да им кряскаш, искаш да им кажеш, това не сте направили, онова не сте направили. Ще им кажеш, днес Господ е дошъл. Плати на всички. Плати и на тези, които са свършили работата, плати и на тези, които не са я свършили. Плати им еднакво. Те могат да спорят, но ти им плати еднакво. Онзи и добрият господар, който е наел тези работници, на всички е платил еднакво. Не прави разлика да цепи коса, ма кой колко е работил. Плати на всичките, понеже Господ е дошъл на гости. Пратин, плати на всичките и не ги изпращай да си отидат, но им кажи «Останете всички днес, днес ще ви дам едно огощение». Те ще се чудят защо им даваш огощение. Ще им кажеш Защото Господ е дошъл на гости на вашия господар. И като дадеш този банкет, той иска да каже Елате да видите колко е добър моят господар. Господарят ще е любезен към всички, ще ги изпрати любезно. И работниците ще кажат много е щедър този Господар. Какво е станало с него? Дали е някой долап? Никакъв долап. Долап има, ако Господ го няма. Ако срещнете някой човек и ако Господ е там, никакъв долап няма. Ако го няма Господ, хиляди долапи има. Човек изпрямо себе си ще констатира същия закон. Щом Господ е там, човек е разположен. Щом Господ го няма, има друго разположение. Някои ще кажат за някой човек. Условията са такива, майка му била такава, баща му бил такъв и тъй нататък. Но това ще разгледаме друг път. Времето минава. Добрата молитва. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 18 юли 1934 г. В София